Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 on Bányai Géza köszönti ma önöket Rácz Judit a vendégem, és ma vele beszélgetünk, ő a Homoz Szövetségnek az alelnöke. Régebbi nevén, ahogy még én megismertem, hulladékmunkaszövetség, és itt mindjárt beszélgettünk néhány olyan dolgokra, amik az elmúlt húsz évben, hát mondjuk közismertek voltak, aki leginkább a Kokabuár című folyóirat, vagy újság, vagy hírlevél kapcsán ismertem meg magukat. De mit a letek Szövetség? A Munkaszövetségből, és hol tűnt a hulladék? Igen, a nevünkből eltűnt a hulladékszó, és egy kicsit a szervezet is átalakult az elmúlt húsz évben, ahogy a világ is körülöttünk átalakult. Próbálunk igazodni az igényekhez, és ugyanakkor megőrizni a saját identitásunkat és saját céljainkat. Ami tényleg érdekes a névváltoztatásban, hogy eltűnt a hulladékszó a hulladékmunkaszövetség nevéből, és maradt a Humus Szövetség. Azért, mert hogy szeretnénk egy kicsit tágabb kontextusban helyezni a azt a témát, amivel foglalkozunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy, hogy a fenntarthatóság gondolata a, a legfontosabb a számunkra, de hogy ezt úgy általánosságban nagyon nehéz kezdeni vele valamit, nagyon nehéz kapcsolódni hozzá, és mi kiválasztottunk egy konkrét indikátort mondjuk, ami a hulladék, tehát hogy mennyi hulladék termelődik az, egy indikátor annak, hogy hogy bánunk a környezetünkkel, ami persze egy indikátor annak, hogy hogy bánunk egymással egyébként, és mi ennek szenteljük a szakmai munkánkat, ennek a hulladékos témának, de abban a tudatban, hogy ez összefügg azzal, hogy milyen kapcsolatunk van a szomszédunkkal, mert hogyha kölcsön tudom tőle kérni a létrát, akkor nem kell nekem is egy létrát vennem, meg neki is, mm. hanem meg, tudok, meg tudunk ezen osztozni, és akkor már nem termelődik létrehulladéka a végén. A fenntartatóság az egy ilyen bűvös szó, mi akik Foglalkozunk, velen, olyan sokszor beszélünk róla, hogy már már, hogy mondjam, tűnik. Ugyanakkor a, a, a, a közbeszédben a fenntarthatóság mindig olyasmivel kapcsolódik, hogy fenntartható mondjuk adóság ráta, vagy fenntartható, mit tudom, én, gazdasági fejlődés egy vállalatnak, tehát pénzügyileg fenntartható. És bizony az az értelme, amit, amitben szeretnénk hinni. Az, hogy a világnak a fenntarthatósága, mint téma, az az, az, az inkább iszonyatosan elsikadni látszik. Igen, hát ez egy ö, olyan probléma, amivel nap, mint nap szembesülünk. Maga a fenntarthatóság szó tényleg nagyon elcsépelté vált. Ö, fenntartató fejlődés, az is mit jelent? gazdasági fejlődés, vagy milyen fejlődés jelent? Hova akarunk fejlődni? Miben akarunk fejlődni? Ez megérne egy külön műsort, vagy sokat is. Öm, maga a, a gondolat, amit ki akarunk fejezni, azt mondjuk hívhatjuk ökológiai gondolatnak. Ez talán jobban közelíti azt, amivel mi ja. foglalkozunk. Akkor hogy ha meg ezt a fenntarthatóságot, hogy hogy írnák körül? Hát ennek nagyon sok definíciója van attól függen, hogy milyen ne, környezetben e, használja egen. az ember. Öm, számomra, ami a legfontosabb aspektus ennek, hogy hogy nem feltétlenül mennyiségi növekedést jelent, hanem sokkal inkább minőségi növekedést, vagy változást, és valami olyasmi irányt, hogy gazdaságilag is, de környezetileg is, és emberileg is, emberi kapcsolatok szintjén is hosszú távon működőképes legyen egy folyamat, egy rendszer. Ha most mindjárt a... Végére ugorunk tulajdonképpen a, a gondolatnak. Mi az, a, az az ideja vagy vízió, amit, amit maga előtt lát, hogy egy mondjuk egy ideális világban ennek milyennek kéne lennie? Vissza kéne lépnünk egy, egy, egy régebbi korban, ahol esetleg ez még adott volt, vagy egyáltalán ezt hogy lehetne kivitelezni? Én nagyon érdekelnek a hagyományok, a, a úgymond régi világnak a dolgai, de nem gondolom azt, hogy visszakéne másznunk a fára, vagy úgy kéne élnünk, mint a szüleink, vagy nagyszüleink, vagy mint 200 évvel ezelőtt, hanem valahogy meg kéne próbálni a, a technikai, technológiai fejlődést, a, a tudásnak a gyarapodását egy kicsit bölcsebben használni. A régi tudásokat is feleleveníteni, és kiegészíteni akár az orvostudomány, akár a hmm. többi tudományág vívmányaival, de sokkal bölcsebben, sokkal mértékletesebben, és végig gondolva a következményeket, és ö, sokkal kevesebb visszafordíthatatlan változást előidézni. A fenntarthatósághoz még hozzátartozik, ugye van Rio, meg, mi lesz most legközelebb? Most volt Johannesburg, utána Johannesburg, a Rio, tehát megint igen. Rio, igen. igen. Tehát vannak ilyen, ilyen, ilyen világ, hogy mondjam, konferenciák, amik hát úgy tűnik, hogy azért nagyon kevés Haszonnal járnak, mert, mert mondjuk a szén-dioxid kibocsátásról nagyon nagyvonalon szoktak megállapodni, tehát a nagy államok azok a saját felelősségüket nagyon elszokták hárítani ilyenkor, de tulajdonképpen nekem az a benyomásom, hogy nagyon leszűkítik. Például csak a, a szén-dioxid kibocsátásról beszélnek, ami nyilván egy következménye egy, egy, egy túlhajszolt világnak, de hát ami mögötte van, az egy, az egy egész bonyolult rendszere a tevékenységeknek, amiknek nem érzem azt, hogy az okait, a mozgatóit egyáltalán vizsgálnák. Nekem erről az a gondolat jut eszembe, amit a humuszban is mindig újra és újra mondunk, és én is nagyon magaménak érzem, hogy Mindenki próbálja megtalálni ebben a, a saját szerepét és a saját helyét, mert egy államnak is van természetesen szerepe, vannak olyan dolgok, amik, amik nemzeti szinten dőlnek el, de mondjuk minden egyes embernek, mint fogyasztónak is, aki megveszi végül azt a terméket, amit reklámoznak, van egy szerepe ebben, és egyiket sem szabad sem lebecsülni, sem túlbecsülni. Ugyanúgy, ahogy a médiának szerepe van abban, hogy témák-e ezek a, a médiában, a rádióban, a tévében, vagy az oktatási rendszerben szóba kerülnek-e ezek a fogalmak, ugyanúgy egy civil szervezet is meg tudja tenni a magáért, de nem tud mindent elintézni, mindent megvalósítani, mindent jóvá tenni, vagy éppen a problémákkal szembesíteni a, a felelősöket. És ugyanúgy egy családanyának, vagy egy gyerkősznek az óviban, neki is a saját szerepét kéne megtalálni ezekben a gondolatokban. Én elég sok ilyen, hogy mondjam, csak Hát fölizgatott emberre találkoztam, akik a fennartasosság kérdéseit azt mondjuk fontosnak tartották, és általában azt mondják, hogy utolsó óra, már az utolsó óra, utolsó persze vagyunk, gyorsan-gyorsan-gyorsan meg kell győzni a vezetőket, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, és egy nagyon hirtelen dolgokat szeretnének a világra erőltetni. Én, én meg állandóan azt érzem, hogy ez a dolog, ez... Ez egyszerűen lehetetlen. Tehát ez inkább az, hogy hát olyan, mint egy, mint egy álom. Persze, ha másképp viselkednének az emberek, akkor biztos másként működne, de, de hát nincsenek meggyőződve hogy másképp kéne viselkedniük. Én. Vagy te élniük. Uh -huh, én azt gondolom, hogy, illetve van egy nagyon erős hitem abban, egy saját személyes én meggyőződésem, hogy ez a mostani, mondjuk nevezzük neokapitalista világrendnek, előbb-utóbb össze fog omlani. Biztos, hogy nem tart a végtelenségig, Igen. mint ahogy a feudalizmus is összeomlott, és minden Igen. ilyen rendszer. Előbb-utóbb valami más fogja felváltani, és én azt gondolom, hogy ez a váltás még az én életemben el fog jönni. Igen. Tehát az elkövetkezendő néhány tíz évben mondjuk, és én azt a feladatot tűztem ki magamnak, hogy hogy azon gondolkodjak, hogy mi lesz azután. Mert ezek a változások uh -huh. általában egy elég nagy krízissel járnak, és tudjuk-e ezt a krízist csökkenteni, hogy minél kevesebben legyenek ennek áldozatai, vagy, vagy ez elkerülhetetlenül nagyon sok áldozattal fog járni, és utána valami újat fel kell építeni, ami azokból a magokból tud felépülni majd, amit most elszórunk. Azok hmm. a pici kis apró gondolatok, kezdeményezések, ötletek, amiket most próbálgatunk, kitalálunk. A világban nagyon sokan gondolkoznak ilyen, és csinálnak, tesznek dolgokat, és ezek fognak majd valami új társadalmi rendszert felépíteni. Mire, mire gondol? hogy mi fogja ezt a változást elhozni, vagy miből látja, hogy, hogy ez, ez belátható időn belül megtörténhet. Én, én azt látom, hogy én amikor hallgattam a híreket a rádióban vagy a tévében, tudom azonosítani azokat a fogalmakat, amikről a nagyon elméleti, a kapcsolatos könyvek beszélnek. Tehát például azt, hogy majd kimerülnek az erőforrások, mm. és majd a tiszta vízért, és az erőforrásokért elindul a nagy vándorlás a kontinensek között, és hát ha kinyitjuk a, az újságot, akkor miről van szó? Paksról van szó, olajvezetékekről van szó, gázvezetékekről van szó, háborúról van szó, fegyveres konfliktusokról, menekültekről, és hát ez az, amiben élünk nap, mint nap. Na mondjuk, ha bár megbeszéltük, hogy a magyar politikát félretesszük, de hát nehéz, mert mi még itt vagyunk Magyarországon. És, Én uh, azt gondolom, hogy szakpolitikáról, szakmapolitikáról Abszolút, szívesen beszélnek. De mégis bevetette azt, hogy paks, meg egy-két hasonló kérdést, ami az olaj, olaj ugye, amik most nagyon is ugye az asztalon vannak, ami mögött igazából nem is az érdekes, hogy most éppen milyen megállapodások vannak mögötte, hisz ezek nem most találódtak ki, hanem inkább az, ami engem mondjuk ebben a kérdésben hát megriaszt, azt, hogy minthogyha ez többszörös erővel ö, próbálna az életünkbe ö, előtérbe kerülni az, hogy Igenis a gázra alapítunk, igenis olajvezetékek kellenek, igenis kell nagy központosított erőművet építeni, mert, mert, mert ez, ez mind az a fejlődési minta, amit én magamban már temettem. Én is azt látom, hogy ahelyett, hogy a kis léptékű átlátható rendszereket építenénk ki, a felé haladunk még mindig. Hogy, hogy a nagy központosított infrastruktúrákat építjük ki, a, és ez nem csak a magyar országra jellemző, és nem feltétlenül a magyar nem. politikára, hogy, hogy centralizált uh, rendszerek vannak, mert hogy ezt lehet könnyen uralni, ezt lehet könnyen irányítani. Um, én azt látom, hogy ez, ebben nem valaki vagy valakik a hibásak, hanem a szinte az ipari forradalom óta egy olyan sinem vagyunk, egy robogó vonaton, ami, ami megy előre, és az a kérdés, hogy annak a sinnek a végén egy szakadék mm. van-e, vagy, vagy esetleg valami más, ami, ami megmenti ezt a vonatot a leeséstől. A, én sokszor szoktam arra gondolni, hogy ez soron az mi felelősségünk, és én választok, hogy mit használok. De bizony az áram és a gáz esetében meglőve érzem magam, mert mondjuk Budapesten nincs alternatíva, tehát nem mondhatom, hogy rőzsét fog gyűjteni, és a kemence nem mondhatom, mert füzelni. épp a 11. kerületi humuszházban faálgázosító azonnal mm. fűtünk, és ténylegesen reggel úgy telik a nap, hogy bemegyek 9-10-ig, megrakom a tüzet, aztán mégis elalúszik, aztán megint megrakom, tehát mm. lehet azért esetleg néha alternatívákat. A saját életében ezt megpróbálta hogy mondjam, apróságokban is behozni, hogy úgy éljen, ahogy, ahogy mondjuk a jövőt elképzelni? Hát természetesen én is minden nap tanulok valamit, és mindig van valami következő és következő kihívás számomra is, hogy mivel tudom a saját életemet, vagy a környezetemben élők életét egy kicsit zöldebb irányba terelni. Nekem most például az egyik nagy szerelmem az, hogy kikapcsolódásnak sem utolsó, de hogy olyan e, kézműves technikákat próbálok megtanulni, amik, amik nem a nagyiparosított rendszerről szólnak, hanem a kézzel készített egyedi termékekről, hogy horgolni tanultam meg, nem ez táborban voltam, gyapjút ami fogtam. a következménye mondjuk egy pulóver, vagy valami? E, például igen, igen a sállam, ami most nálam hmm. van, ez saját készítés. E, és nagyon más egy olyan ruhát felvenni, amit a boltban veszek meg, és nagyon más egy olyan mondjuk mamuszt, vagy kis táskát hordani, amit tudom, hogy milyen gyapjúból készült, hogy azt én mostam ki, én nemezeltem, festettem. Teljesen máshogy visszanyúl az adott tárgyhoz az ember. És persze ennek ez is összefügg a hulladék kérdéssel, vagy a fenntarthatóság kérdésével, meg azzal, hogy, hogy mennyi időt szánunk például egy dologra, mm. Az, hogy bemegyek egy gyors kajáldába, akkor is étkezem, és ö, jól fogok lakni. De hogyha én nevelem azt a paradicsomot, vagy akár a balkonládában a rozmaringot, akkor más íze lesz egyszerűen az ételnek. I have tried in my way To be free Like the worm on a hook Like a knight from some old-fashioned book I have saved all my ribbons If I, if I have been unkind I hope that you can just let it go by If I, if I I hope you know it was never a Oh, like a baby still born Like a beast with his horn I have torn everyone who reached out A Demokrácia most beszélgetését Bányai Géz vagyok, Ráciodittal beszélgetek a Husz Szövetség alelnökével, és ott hagytuk abban néhány perccel ezelőtt, hogy kis apró dolgokat említett, amikkel a fenntarthatóság gondolatát az ember a, a hétköznapokban meg tudja valósítani. De mondjuk említett az, hogy horgolt egy sálat magának, vagy hogy a, a szövetség irodájában a muszkályhával fűtenek, és egy órát bajlódik vele. Ez, ez, ez azért jó pár kérdést föltesz. Az egyik, hogy néhány ember azt fogja mondani, talán jogosan, ha én olyan sokat dolgozom, hogy én nekem nincs időm arra, hogy horgoljak, hisz két műszakban is dolgozom. És ezért kénytelen vagyok bemenni a gyorskajáldába, hogy egyáltalán nem tudjak valamit, hisz ha én most otthon pepecselnék, akkor, akkor most ö, ö, nem tudnék dolgozni. A másik ugyanúgy, hogy ha ezt egy óráig kéne csinálnom minden nap, akkor hát az életem nem ilyen lassú. És egy, egy egész más szempont az emberek imádnak divatos dolgokat hordani, és amit maguk csinálnak, tudom, hogy van egy csomó ember azt mondja, hogy ez szuper. De egy másik ész azt mondja, hogy de hát ez nem márkás. És én pedig szeretnék egy ilyen menő márkás dolgot hordani, mert, mert az valami pluszt ad nekem. Ha valakinek ez ad plusz, hogy menő márkás ruhát hord, akkor hogyan? Tehát én soha nem szoktam senkit erőszakkal lebeszélni. De most mert hogy Ha azt mondom, hogy ha vízője bekövetkezik, és mondjuk 30 év múlva ez a rendszer nagyon megrodjan és, és, és össze és akkor valószínűleg a márkás ruháktól így és úgy is búcsúznunk kell. Hát ez így van, ez így van. Én például pont a ruhák kapcsán azt szoktam mondani, sőt, ezt szoktuk játszani a gyerekekkel, amikor jönnek hozzánk csoporttal foglalkozásra, hogy nézzük meg, hogy kin van a táskáján, a ruháján bármilyen márkajelzés, és most nézd meg azt, hogy te ennek a márkának az ingyen reklámja vagy, amikor mész a buszon, amikor mész az utcán, és te akarsz -e egy ingyen reklám lenni mm. egy nagy menő amerikai múltinak. Én nem akarok, nekem ez a döntésem, én inkább esetleg márkátlan ruhát, vagy nehogy Isten turkálóban vásárolt ruhát hordok, és nekem mm. ez tetszik. Megértem azt, akinek nem, nem. Mondom, hogy nem vagyok hajlandó egy asztalnál ülni vele, de nekem ez a választásom. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenben lehet választásunk. Akár az, hogy hány órát dolgozik az ember egy nap, valóban nem egy egyszerű döntés, hogy milyen munkát vállalok el, mert el kell tartani a családot, mert hitelt kell törleszteni, de hosszú távon az embernek felelősséget kell vállalnia a saját életéért, és ugyanúgy, ahogy elmenjünk négy évente szavazni, és azt mondjuk, hogy, hogy döntöttem, ezt a döntést minden nap meg kell hozni, mm. minden órában, és, és választásokat kell, választások elé állunk, és, és el kell dönteni, hogy a, azért élek, hogy dolgozzam, vagy azért dolgozok, hogy éljek. Mm. Készítettek fajta kalkulációt arra, hogy esetleg mégis talán jobban megéri ez a, ez a hagyományosabb életmód, mondjuk például otthon főzni, az a ráforított idő esetleg talán ér annyit, mint plusz két-három óra munkát ö, vállalni valahol. Tehát majd, Vagy megtakarítható, akár azzal, hogy, hogy kevesebben dolgozom ám, de olcsóbban jövök ki például. Nagyon erősen érezhető volt a, a néhány évvel ezelőtt a gazdasági mondjuk világválság, vagy megrodgyenes kapcsán, hogy sokkal több ö, apró helyi praktika került elő a tarsolyból a híresen leleményes magyar emberek, sokkal több ö, dolgot kezdtek el saját maguk készíteni. Egy kicsit talán a zöld gondolat is remélem, hogy, hogy itt összekapcsolódott, de teljesen egyértelműen a pénztárcabarát megoldások, azok előtérbe kerültek, és ez nem minden esetben, de nagyon sokszor ökológiailag is fenntarthatóbb dolgok, akár a szappan főző tanfolyamoknak a... Sikere, vagy a ruha a csereberék, vagy a tényleg a turkálók, amik most már minden sarkon megtalálhatók, mindegy picit teszt mutatják ezt Maguk az irányt. Az milyen ö, dolgokkal próbálkoztak. Vagy? Nálunk például nemrég ö, tavaly indult el egy bevásárló közösség, ami azt hivatott szolgálni, hogy ha nem is feltétlenül pecsétel ellátott biotermékek, de, de olyan termelőknek a termékei, akik ö, mondjuk általunk lecsekkolc termelők, mm. és enntermelők, aki aki, akivel, mm. akivel heti kapcsolatban lehet mm. lépni, meg lehet kérdezni, hogy milyen vegyszert használ, mm. vagy használ mm. e vagy hogy termeszti a zöldséget, vagy milyen módszerrel állítja elő a péksüteményt. Ilyen termelőktől lehet rendelni heti szinten különböző árucikkeket, és közvetlen a termelőtől vesszük meg. Tehát a fogyasztó közvetlen a termelőtől mm -hmm. veszi meg, ami azért egy érdekes dolog, mert hát a másik véglete a közvetlen kereskedelemnek, az mondjuk a kávét tudom említeni, ami, hát egyrészt egy élvezeti cikk, én is kávézom, és nagyon szeretem a, a kávét, de egy része kávét megveszek mondjuk a kávézóban 300 forintért, Abból az a termelő, aki, aki, vagy az a munkás, aki ténylegesen kint a földön dolgozik és ö, születeli mondjuk a, a kávébabot, az mondjuk egy 50 fillért lát. Mm. Azért, mert hogy a többit nagyjából mind lenyeli az a kereskedelmi mm. ránc, ez a 10-20-30-40 lépcső, amíg ö, a kiskereskedő, nagykereskedő, beszállító, kiszállító, átszállító cégen keresztül fut ez Na, a dolog. van a processzus, hogy ezért És szállítani kell, kell tartani, és hűteni, igen. és hűteni, igen. és feldolgozni, és, uh -huh. feldolgozni, és stb. És, és ezeket a láncokat le lehetne rövidíteni, ami kevesebb szállítást jelent, közvetlenebb kapcsolatot, egészségesebb élelmiszert, és igazából mindenki jobban jár. Na most azért itt megint lehetem kérdéseket föltenni, mert ha én egy olyan világot próbálok elősegíteni, ahol minden ilyen közvetlen módon történik, akkor egy csomó munkat válik. Mert például nem fog e, működni, vagy nem lesz érdekes a kávézó, mert otthon fognak az emberek kávézni, és meghívják este a barátaikat, vagy délután, és kávézgatni fognak. Igaz, hogy nagyon olcsó lesz, de, de a kávézóba dolgozókkal mi lesz? Szerintem akkor mobiltelefont se használjunk, mert azon ugye van óra funkció uh -huh. és szegény órásmesterek, akik régen abból éltek, nem régen, hát 15 évvel de, ezelőtt, de... hogy megjavították a ha korcórát, igen. azok akkor most munkanélküliek lettek. Tehát, hogy igen, csak változik ott, ott a, a világ. a technikának a fejlődését látjuk, azt mondhatjuk, hogy abban nem vagyunk felelősek, mert az, azt nem mi találtuk ki, hogy, hogy a mobiltelefonon legyen óra, egyszerűen csak szükségtelennél vált. De mondjuk, ha én tudatosan nem megyek a kávézóba, hanem megspórolom az egészet, akkor akkor én egy, a rendszernek egy elemét a sok-sok lépés közül, nem is egyet, mert minden, ami oda tartozik, az összes kereskedőt szükségtelenné teszem a döntésemmel. Ö, lehet alternatívákat válaszolni. De válaszol. ők egy olyan világban meg fognak tudni élni, vagy pedig, vagy pedig egy csomó éhes száj fog keletkezni. Hát az miatt. én ideális, elképzelt mm. világomban Teljesen másféle munkákat végeznek az emberek. Tehát mondjuk olyat, amire tényleg szükség van. Tehát ha azt mondom, hogy inkább választjuk a példánál maradva a közvetlen kereskedelmet, és szegény fuvarosoknak, akkor nem lesz annyi dolga, mert nem kell Kínából ide elszállítani a, nem tudom milyen gyümölcsöt, vagy nem annyit, mert sokkal kisebb lesz iránt a kereslet akkor én azt gondolom, hogy van elég sok olyan dolog, amit viszont lehetne csinálni. Nyilván ezek egy átmenet, tehát egy hosszabb folyamat, de számomra az oktatás és az egészségügy az, ami, ami mindennek az alapját képezi, és hát ott még rengeteg, rengeteg feladat van. De elképzelhetőnek tartja, hogy mondjuk az a munka, ami most mondjuk egy része egy, egy hatalmas ö, ö, tengeri hajón való munka, és kamionok, és a többi, ahelyett a mondjuk fog kell lenni, nem tudom én, százszor annyi triciklis ö, ö, fuvaros, aki esetleg kiviszi a, a környékben a, a dolgokat. É, igen, a, igen, igen, abszolút, ezt gondolom. Tehát uh -huh. mondjuk visszatérve a homoszos munkákra, ö, egy nagyon sok olyan tanulmányt olvastunk, ami, ami kimutatja, hogy mondjuk egy hulladék égető működése, ami napi több tonna hulladékot mm -hmm. eléget, és hát maradjunk abban, hogy ártalmatlanítja, vagy eltünteti, mm -hmm. vagy valamit csinál vele, az néhány ember tudja kezelni azt a hatalmas nagy rendszert. rendszert. Mm -hmm. Kell néhány mérnök, néhány mm -hmm. szakember hozzá, még ugyanazt a mennyiségű hát nem is nevezném hulladéknak, hanem mondjuk felesleges anyag, hogyha nem hulladékként végezné, hanem újrahasználnánk, vagy újrahasznosítanánk, akkor százszor több embernek adna munkát. Mm -hmm. Tehát, hogyha ami már felesleges nekem, de még egyébként használható, mm -hmm. azt nem rögtön kidobnám, hanem ö, keresnék neki új gazdát, akkor a külföldön például ezek az újrahasználati központok nagyon ö, népszerűek, ahol hát, Mondjuk, mint egy hulladék udvar, vagy mint egy, egy ószeres, inkább ahhoz hasonlítanám, ilyenek működnek, és akkor a kollégisták ebből rendezik be a lakásukat, hogyha valaki elköltözik és új helyre költözik, akkor a helyet, hogy elvinni a cuccait, inkább leadja egy ilyen helyen, és a másik helyen újakat vesz nagyon olcsón, mármint hogy használt dolgokat számára újként megvesz. És ez, ez sok embert ö, tud foglalkoztatni. És ezt a politika el fogja fogadni? Mert van egy olyan Sanda érzésem, hogy a politika ö, szándékai mögött általában ö, a pénz embereknek a, az akarata húzódik meg. És a, a nemzetközi kereskedelem, az áttételes kereskedelemnek a nagy része a a különböző, hogy mondjam, az ilyen a kütyügyártást, a kezdve, tehát uh -huh. talán még az a legkevésbé, de van egy csomó olaj, ipar például. Gyógyszeripar. gyógyszeripar azok ö, olyan iszonyatos érdekeket képvisel néhány tulajdonos tulajdonképpen, vagy tulajdonosi csoport, ami miatt a, én azt gondolom, hogy a, a mai modern demokráciák ö, tulajdonképpen az ő szolgálatukat, tehát a szolgáltukban állnak, nem maga a demokrácia természetesen, hanem az államok képviselik jobban az ő érdekeiket, mint tulajdonképpen a saját ö, ö, civil lakosságnak a mondhatjuk úgy esetleg, hogy valódi érdekeit, én hadd fogalmazzam így, más lehet, hogy nem így fogja látni. Ö, ezzel egyet, érte, egyet tudok érteni, tehát ö, ez az átmenet azért is nem tud ö, egy nagyon békés és szép folyamat lenni, ezért gondolom azt, hogy valamiféle krízisnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy, hogy ez, ez gyökeresen megváltozzon, de hát egy új társadalmi berendezkedéshez új, új gazdasági berendezkedés is szükséges, és új politikai berendezkedés is. a most című műsorunkat bányai Gézeladjok rácsúdítan beszélgetünk Homoz Szövetség halelnöke és hát említette itt a pár perccel ezelőtt azt a sok apró dolgot, amivel a gondolata amivel gondolatát egyfajta ilyen személyes felelősségként az emberbe viheti a hétköznapokban, mint említette például a vásárlói közösséget. És megötötte egy szó a vagy mondatta a fülemet, amikor azt kezdte, hogy két választás között ezt csináljuk. Hát most ez körülbelül nagyon durván, ez így hangzott. És ugye gondolkozom, hogy vajon a választásnak a felelőssége, az hogyan éllődik meg, vagy megéllődik e másmilyenné, mint, mint ahogy most választunk. Hisz Tehát be, a, a politikai, ö, Tehát akik, akik, akik egy, egy, a kormányzati választások? Mondjuk a világok és a saját életük egy ilyen másfajta távlati felelősséggel vannak, azok vajon eljutnak oda, hogy mondjuk amikor négy év múlva megint választani kell, akkor nem a, azt szerint választanak, ami szerint ma mindenütt választanak, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon politikai propaganda alapján. Tehát tulajdonképpen valóban a pénz, a, a propaganda, a propagandára pénz és a, ezzel kapcsolatos hát manipulatív, vagy nem manipulatív, de mondjuk reklám az, ami tulajdonképpen elsősorban számít, hisz a, a jelölteknek sem a, a szellemisége, sem a képessége, sem sem az ismertsége, az, az, az, az nincs hozzánk közel Nem is nem tudjuk kontrollálni, nem ismerjük őket. Valahonnan jönnek, nem is mi választjuk őket. Tulajdonképpen, aminek azt mondja, hogy nokit fognak jelölni, akit én választhatok. Ami nekünk kétszeresen szomorú, a akik éltek egy olyan rendszerben, ahol, ahol nem volt választás, hanem csak egy ilyen, ennek a megcsúfolása, és egy, egy, egy emberből lehetett választani akit a párt kijelöl, de végsősorban most is a pártok jelölnek ki egy-egy embert, akik egy pártot képvisel, és mindig kiderül, hogy egy, egy hatalmi szándékot képvisel, és sokkal kevésbé, még csak nem is szakmaiságot, hanem kifejezetten csak egy politikai, hatalmi szándékot. Hát... Szívesen mondanám, hogy sem a focihoz, sem a politikához inkább nem értek, mert veszélyes terepek, de, de tény, hogy nagyon nehéz meglátni azt, hogy, hogy mik a valós választási lehetőségek most mondjuk ö, ö, pártok között. Nekem azért az egy reményt keltő dolog, hogy ilyen vagy olyan lehet kritizálni, de mégis egy zöld, kimondottam magát zöldnek való és ezt a értékrendet képviselni próbáló párt bent van a parlamentben, ami azért, éppen. Ala, hát éppen hogy, uh -huh. de tíz évvel ezelőtt meg hírehamva nem volt, Igen. tehát hogy örülni kell a kis változásoknak is. Üm, illetve az a kérdés, hogy a, ha azt mondjuk, hogy tőlünk nagyon messze van a politikai döntéshozatal, és, és nincs rá befolyásunk, akkor, akkor ö, meg tudjuk azt nézni, hogy, hogy, ö, hogy azoktól a mechanizmusoktól függetlenül mit, mi az, amit ö, mennyire tudjuk függetleníteni magunkat ezektől a, a folyamatoktól, ö, illetve az, hogy egyáltalán mit értünk demokrácia alatt, és a mostani képviseleti demokráciát, amikor De. tényleg annyiban merül ki a, az én politikához való közöm esetleg, hogy négy évente vagy két évente elmegyek De egy négy évente, országgyűlési évente is választásra. Egy, egy sokkal hozzám közelebb álló jelöltet választani, nem? Hát Berén, ezt a választói tudatosságot ezt teljes mértékig hiányolom. Az a kérdés, hogy, hogy lehetőségem nincs rá, mert, mert, hogy valami teljesen, telentávol távolálló és megismerhetetlen emberek ö, a politikusok, ö, vagy pedig azért igazából ott vannak a fogadórák, mondjuk például önkormányzati képviselőknél be lehet menni, meg nem, lehet nem, kérdezni, arról, hogyha hogy valami takarok. emberek akarok. úgy gondolják, hogy, hogy a politika az, hát nem a mi dolgunk, hogy ezzel foglalkozzunk, hisz, hisz előtte már, Évszázadok óta nem a mi dolgunk volt, nem csak Magyarországon, hanem még a, még a legdemokratikusabb országokban sem igazán az, ilyen, az a milyen azért sokkal jobban, mint a, ezen a vidéken, de, de mindig elszakadt. Amerikában is elszakadt, hát borzasztóan elszakadt. Nem mondhatjuk azt, hogy az egy kánán a demokrácia szempontjából. <gül> Igen, én, én is nagyon sokszor találkozom ezzel a, ezzel a véleményel, hogy nincs is hozzá közöm, nem is tudom befolyásolni, De ez igaz. picike vagyok, ez meg olyan nagy és átláthatatlan. Most arra gondoltam, hogy ha én a, azzal befolyásolni próbálom a világot, hogy mondjuk elkezdek leválni a fűtéssel mondjuk, hogy a ruhámat magam megpróbálom elkészíteni, vagy úgy válogatom, hogy, hogy ne legyek nagy múltiknak tulajdonképpen a, a, a, az ügyfele és az ő tulajdonképpen ne azt hajtsam végre, amit ők elképzelnek, hanem, a, hanem a, tényleg a saját érdekemet úgymond érvényesítsem, hogy az élelmiszert olyan helyről vegyem, amit ellenőrizni tudok, és a szomszédben van, és ezzel valakit segítek, aki a szomszédben van, és akkor ő is jobban él, meg én is jobban élek, és jobbat is eszünk, akkor miért nem választatok így politikusokat? Én azt gondolom, hogy egyrészt ö, nem minden ember megy el szavazni, és ebben valószínűleg benne vannak azok az emberek is, akik, akik azt érzik, hogy nincs olyan a listán, akit, akit szívesen választanának. Az más kérdés, hogy mitől lesz, tehát hogy, hogy, hogy lesz-e ilyen Um, és én azért azt is tapasztaltam, hogy, hogy ezek olyan értelemmel is összefüggenek, hogy aki, aki elkezdi mondjuk azt megnézni, hogy a csomagoláson nem csak a szénhidrát tartalmat, hanem mondjuk a származási országot, uh -huh. vagy a csomagolásnak a, a mienségét is figyeli, um, és aki, aki egy kicsit jobban belássa magát ebbe a, ebbe a közegbe, leginkább azt mondom, mert, mert azért az egy réteg, vagy egy, egy olyan gondolati kör, akik megosztják egymással a, a tapasztalataikat, meg a gondolataikat. Ők, ők nagyon sokat beszélnek demokráciáról, politikáról, és, és arról, hogy, hogy szerintük ennek hogy kéne más, hogy jobban, rosszabbul nemzeti szinten, nemzetközi szinten zajlania. Tehát, hogy ez, ez abszolút téma. M mint szövetség más szervezetekkel is kapcsolatban. Most a szövetségnek abban az értelemben is szövetsége, mint, mint jogi Forma, ugye? Ö, nem, tehát nem. egy egyesületi formaként működünk. A, a vagyok, ez, igen, hál, vagy ezek? Igen, Tehát egy három szervezet. Igen, tehát tulajdonképpen egy, végül is egy szövetség hát, a klasszikus igen, értelemben, aminek, aminek a szervezetek a tagjai nem annyira személyek is lehetnek egyébként tagjai? Most már lehetnek, igen, magánszemélyek személyek is tagok. De a szervezetekben gondolom ezerféle dolgot csinálnak. Ezek, ezek, ezek, ezek milyenek, ezekben hogy, hogy érvényesülnek, vagy, vagy ezek a elvek, amikről beszélgettünk? Ö, hát, mint Humus Szövetség elsősorban a, visszatérve a beszélgetés elejére, ugye a, a hulladékkal kapcsolatos ö, nagy, mondjuk országos ö, projekteket ö, koordináljuk a hálózati tagjaink számára. Illetve egy nagyon erős igény mutatkozik arra, hogy ezeket az elveket például politikai szinten képviseljük. Mert addig, amíg például egy vidéki civil szervezet nagyon jó helyi bázist tud kiépíteni, és nagyon jó kapcsolata van a lakossággal, és nagyon jó helyi programokat tud megvalósítani, addig ránk vár az a feladat, hogy ezeket a munkákat egy picit háttérbe szorítva de, de lehetőséget biztosítsunk a, például bizottságok szintjén bevinni ezeket a gondolatokat a törvényhozásba is. Uh -huh. Uh -huh. Ezt egyébként eredményesnek érzi? Hát nagyon nehéz, és nagyon szélmalomharc, de meglepődve szoktuk néha tapasztalni, hogy egy-egy nemzeti stratégiában, irányelvben öm, jogszabályban megjelennek a, a gondolataink és a mondataink, amiket véleményezésre átköldenek nekünk, is. és, és ö, napokat és éjszakákat nem kíméve átnyel hmm. azok a jogszabálytervezeteket. Mert egy kicsit úgy tűnt, mint hogyha ugye ezt most meg kell csinálni, becsedben, mert ebbe ez a világ ilyen. De majd, amikor más lesz, akkor, akkor majd más, hogy csinálják. Most úgy értem, majd ha más lesz, hogyha kényszerűen a világ megváltozik, akkor, akkor nem bizottságoknak elé kell vinna a dolgot, hanem hát van valószínűleg de egyszerűen nem is lesz más megoldás mint hogy, hogy alkalmazzák ezeket a fenntartatossági elveket, mert, mert vissza a természetbe. Valószínűleg az is része lesz ennek a változásnak. Igen, valószínűleg ez is a része lesz. Most egyenlőre még... Amilyen civil eszköz rendelkezésünkre áll, azokat mind megpróbáljuk öm, használni. Mondjuk talán a civil engedetlenséget, azt hiszem még Hummus Szövetségként nem alkalmaztuk, mm. de írunk mi petíciót, véleményezünk jogszabályt, szervezünk bevásárló közösséget, környezeti tanácsadói radát működtetünk, környezeti nevelési programunk van, öm, tehát hogy nagyon sokféle eszközt próbálunk felsorokaztatni és ö, megtalálni, hogy melyiknek mi a leghatásosabb beavatkozási pontja. Tud valami konkrétabbat mondani, Tehát mondjuk mi az, amit mondjuk, mondjuk a legjobbnak talál, vagy a leghatásosabbnak eddig ami egy, egy ilyen siker. Ö, volt például olyan, amikor az adó egy százaléka ugye lehet ö, egyházaknak és civileknek felajánlani, illetve régebben volt ö, kiemelt. Ö, célok között ö, a illegális hulladéklerakások felszámolása uh -huh. és egy ilyen cél, amit a mi nevünk fűződik ennek a uh -huh. kiharcolása, hogy lehessen ilyen, és utána az ebből befolyó összegnek a, az elbírálásában, vagy a odaítéléseiben is szerepünk volt. Igen, azt megpróbálták ellenőrizni? És hogy az. Uh -huh. akkor... Igen, kaptunk uh -huh. erre lehetőséget, hogy, hogy tudjuk követni, hogy ez a pénz uh -huh. hogy lesz felhasználva. Ezek nagyon fontosak az ilyen típusú visszajelzések, meg még ha ez apró lépések is azért az embernek jó tudnia, hogy ez egy, eredmény, egy működő eredmény. Tehát, igen, igen, akkor tehát ez egy nagy, nagy e, volt, e, Hisz ugye nem azt mondta, hogy forradalmat szeretne csinálni, azzal, hogy fenekestől felborítja, nem, hanem nem azzal, nem. Hogy, hogy egy folyamatot segít elő, a gondolkodást megváltoztatja. Az oktatás, hogy viszonyul ehhez? Hogy az oktatásban... Van helye egyáltalán ennek a gondolkodásnak? Szerintem mindenképpen van helye. Nem egyszerű a pedagógusok vagy az oktatósi. Most már úgy értettem, hogy van-e valóban helye, tehát nem úgy, hogy jó lenne, ha lenne helye. Ja. Intézmények ja. dolga, igen, tehát, hogy persze mi, mi nagyon sokszor mondjuk, van például a pedagógus képzésünk, ami, ami nagyon népszerű, az meskedés, hogy megfizethető-e a pedagógusok részére, mert hogyha ugye nincsen rá pályázati forrás, akkor, akkor csak önköltségi alapon tudjuk tartani ezeket a képzéseket, de amikor megkérdetjük, akkor nagyon sokan érdeklődnek és jelentkeznek utána, tehát van egyfajta érdeklődés. Nagyon sok gyerekcsoport szokott hozzánk jönni itt Budapestről, a vidéki tagszervezeteinkhez, és maga az oktatási rendszerbe bevinni ezeket a gondolatokat, pedig pedig azt látom, hogy egyre inkább fogékonyak a, a, a pedagógusok is. E, például az ökóiskola hálózat vagy zöld hálózat egyre népszerűbb, amiben talán nekünk is van egy kis szerepünk, mert most egy-két éves projekt keretében regionális központként működünk minden régióban, a tagszervezeténk segítségével, és ökóiskola-zöld segítjük elő tulajdonképpen tanácsadással, és nagyon sok ö, érdeklődő van, tehát minden év, minden fél évben több száz új intézmény kapcsolódik ebbe. Gyerekek mennyire fogják föl ennek a kérdésnek a értelmét, a lényegét? Ugye ez ez maga az egész gondolatkör nehezen megfogható, és inkább a, a praktikus oldalát próbáljuk az A felelősséggel azzal elég konkrét, nekem legalábbis egy konkrét üzenet volt, hogy felelős uh -huh. vagyok azzal, amit csinálok. Igen, de hát ezt azért le kell fordítani uh -huh. a, a hétköznapokra, tehát nagyon sok olyan játékunk van, ami ami nem ez a legyél már felelős, hanem például a tudatos fogyasztás, vagy a tudatos vásárlás téma körében, vagy a komposztálás téma körében, hogy ezt hogy is kell csinálni, miért is kell, és ennek kapcsán mesélünk mindig erről, akár személyes tapasztalatok révén, vagy, vagy a játékok, foglalkozások mentén, hogy, hogy miért is fontos ez, illetve ami... Még a mi életünkben, mint civil szervezet nagyon fontos, hogy rengeteg önkéntesünk van, uh -huh. és ezt nagyon tudatosan használjuk, úgymond ezt a lehetőséget. Egyrészt arra, hogy rengeteg segítséget kapunk, tehát tényleg óraszámon kifejezhetően évi több ezer órányi segítséget kapunk az önkénteseinktől, és ugyanakkor azt érezzük, hogy a társadalom felé van egy ilyen szolgáltatásunk, hogy, hogy a civilséget, a civil gondolatot ezeknek a fiataloknak akkor el tudjuk ültetni, az a uh -huh. Hát ö, nagyjából ö, körbejártuk a dolgokat, még valami maradt bennem, igen, hát tulajdonképpen egy kicsit könyörödjünk vissza a személyes dolgokhoz, hogy ö, én szeretnék hozzá a KJH-hoz tulajdonképpen visszamenni, ami a, a, az irodájukban van. Hogy, hogy egy városban, egy város közepén, mert ugye a, a Műszaki Egyetem mögött találhatók az Egyé egy József utcában magas ilyen, hát nem lakótelep, de hasonló házaktól övezve egy, egy kis családi ház, ami volt óvoda, azt hiszem, régen. Tehát egy ilyen kis oázis a, a rengetegben. És hát mondjuk, oké, maguknak van például kéményük, és akkor lehet beépíteni egy, egy, egy tűzhelyet, de mennyire, mennyit lehet elemenni mondjuk a városba? Az ilyesmivel. Mennyit lehet változtatni? É például az én lakásomban nincs kémény előre <gül> <gül> én Ennél is ugyanezt a, a gondolatot fontos szerintem kiemelni, hogy hogy... Mindig lehet, és nézzük meg, hogy mit. Oké, okay, lehet, hogy a fűtési rendszeremen nem tudok változtatni, de mondjuk azon, hogy teszek -e egy fedőt a lábasra, amikor forralom a vizet a tésztának, azon tudok változtatni, vagy hogy a termosztátot hány fokra tekerem azon van, hogy tudok változtatni. Ha mondjuk központi fűtés van, akkor lehet, hogy nem tudok változtatni, de azon, hogy milyen az ablakom és milyen szigetelésem van, azon tudok változtatni. És akkor arra gondolok, hogy de hát milyen jó, hogy van egy ilyen bevásárló közösség, de hát a mi utcánkban nincs ilyen. Akkor szervezzen egyet. Nagyon de szívesen olyan? segítünk. Elmondjuk Igen. a tapasztalatainkat. Egészen konkrét uh, módon át tudnak adni dolgokat? Tehát, hogy, Nekünk hogy... kifejezetten célunk az, hogy jó gyakorlatokat gyűjtsünk, kipróbáljuk, mert hogy akkor van vele tapasztalatunk saját, és ezeket továbbadjuk és terjesszük. De akkor ez azt is jelenti, hogy mert lehet, hogy a beszélgetésünk néha egy kicsit túl, hogy mondjam, tehát elszakadtunk a, a, a, a, a mindig a hétköznapi problémáktól, de ha mondjuk valaki egy egészen konkrét igényel, hogy akkor nyugodtan bekapokat magukhoz, és, és fogdák? Meg fogunk próbálni segíteni, ha más nem, akkor, akkor keresünk olyan kapcsolatot, akik, akik tudnak esetleg további információval szolgálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos alaptevékenységünk, igen. Ez nagyon jó, mert jó, hogy nem a levegőben beszélünk, bár mondjuk éppen nem a levegőben beszélnek, de, de a műsorban például ez tűnhet úgy, hogy, hogy nagyon elméleti kérdésekkel is foglalkozunk néha. Ö, hogy lehet egyébként magukat erélni? Amiről már volt szó, van egy gyönyörű kis házikonk, ház néven a 11. kerületben, egyébként pedig a humusz.hu hallapon keresztül nah, a legkönnyebb talán kopogni, csak úgy? Igen, igen. Tehát, hogy naponta több száz ember megfordulott akár rendezvény, saját rendezvényeken, akár a szerdai bevásárlókör átadásokon, akár a komposztpontunkon, pontunkon, ami egy nyitott és lakosság számára napi szinten elérhető szolgáltatás, akár a rukkola könyvcserél, de pontként működünk, és le lehet adni könyvet, amit utána más felvesz és elvisz. Gyűjtünk használt farmereket egy Réti Fesön nevű cég számára, akik társadalmi vállalkozásként ebből újra női ruhákat varnak, tehát nagyon sok ilyen kis pici dolgot is csinálunk, ami, ami bevonza a látogatókat. Köszönöm szépen! Egy hét múlva lesz ismét ugyanezen a órában demokrácián most Péterfi Ferencel, ma Bányai Géza volt a nökkel, és Rács beszélgettem a Homusz Szövetségtől. Köszönöm szépen, hogy itt volt. And a broken heart Broken beginnings Broken ends Streets are filled With broken friends Take a deep breath, baby Feel like you're choking Telling you the truth now